За кілька хвилин тупотіння кінських ніг по твердій дорозі збудило емене задуми. Дівчина стрепенулась, сквапно прискочила до частоколу на другому кінці подвір'я і припала лицем до шпари. Серце в грудях тріпалось, як риба в руці, а очі пожадливо захоплювали клаптик дороги, що віднілась у шпарку. Але ще пусто на дорозі, нема нікого. Та ось задудніла земля, і показалась кавалькада. Попереду жінка в сірому, а за нею жінка в синьому, поруч з останньою їхав септар. Емене так і їла очима провідника. А він, круто опершись рукою в бік, випинав золотом шиті груди і з ухвалим хижим поглядом оглядав жінку в синьому. На його гладкоголеному, червоному і блискучому, як стиглий помідор виду, що виглядав з-під круглої золотим верхом шапочки, малювалась за розумілість, з відтінком призирства до жіноти, яка свідчила, що він добре розібрав смак провідницького життя, та що не одна московська барня його любів, деньга давав, і що він на ті деньга гуляв. Емене любувалась його міцним, Здоровим, як огірок, тілом, тісно затягненим тонке сукно. Його нахабним поглядом, який приймала за ознаку сміливості і лицарського духу. Він здавався їй ясним місяцем, що отбився в морі її серця та простяг блискучий шлях до щастя. Враз при фірці калатнув розбитий дзвоник. Емене здригнулась мов зловлена на гарячому вчинку і, забувши на капці, прожогом кинулась у сіни. Дзвоник прохрипів ще раз. То був знак, що надходить чужий мужчина. І справді, ледве Емене встигла сховатись, як у двір увійшов її батько, старий хаджібекір, Бекір, в товаристві молодого різника Мустафи. цим богобійним різником, що наскрізь пропахся овечим лоєм, Старий Хаджі вічно мав справи, в яких будучність МНЕ грала не останню роль. Саме в той мент Кавалькада виїхала на найвищий пункт дороги, і ставна постать Септарова виразно вирисувалась на тлі блакитного неба. Хаджі Бекір глянув туди, і його очі з під чалми. Він підняв руку і, погрозивши нею в спину провідникові, хрипливим голосом буркнув «Хепек! Собака!». І сплюнувши з огидженням у слід кавалькаді, він повів гостя на веранду, коливаючись на зігнутих, як у рахітика, татарських ногах, та похитуючи головою завитою в білу чалму. Та чалма вкупі з білою довгою бородою надавала йому вигляд старозаконного патріарха. Емене підгледіла ту сцену і почула в серці образу. Кепек? За що Кепек, думала вона? За те, що він не цурається г'яурів, з ними їсть, п'є, говорить. Адже й яури вірять в Аллаха.